Ana Karenina, Pista 33 Dar pot să te plângi și dumneata judecătorului de pace, zise Sviarski. Să mă plâng? Eu? Pentru nimic în lume. Are și atâtea vorbe că nici n-aș ști cum să scot la capăt. Numai departe decât la fabrica mea. Oamenii au luat aconturi și pe acelea a fost drumul. Ce credeți că le-a făcut judecătorul de pace? I-a achitat. Numai judecătorul de plasă și primarul, dacă mai fac puțină rânduiană. Primarul îi ciomăgește ca pe vremuri, dacă n-ar mai fi asta, ai dat dracului totuși și ți ți-ai luat lumea în cap." Moșierul vrea probabil să-l necăjească pe Sviaschi, dar acesta nu numai că nu se supăra, ci din potrivă se distra. Noi însă ne purtăm gospodăria fără astfel de măsuri," zise Sviaschi zâmbind. Eu, Levin, el," și l arătă pe celălalt moșier. Da, lui Mihail Petrovici îi merge." Dar ea întreabă cum? Asta e gospodărie rațională? Adăugă moșierul, făcând paradă, după cum se vedea, de cuvântul rațional. Am o gospodărie simplă, răspunse Mihail Petrovici. Mulțumesc lui Dumnezeu! Gospodăria mea de atât ai bună, să strângă bani pentru dările de toamnă. Vin mujicii, tatucule, părintele nostru, ajută-ne! Sunt doar oamenii tăi, vecinii tăi, mină de ei. Ei să-și pătească birul pe primul trimestru, dar le spui. Băieți, țineți minte că v-am ajutat să nu uitați să mă ajutați și voi la nevoie când o o văz, la cositul fânului, la secerat și te înțelegi câți oameni să-ți dea de fiecare casă. Dar sunt printre ei, într-adevăr, și oameni fără rușine. Cunoscând de mult aceste obiceiuri patriarchale, Levin schimbă o privire cu Sviașchi și, întrerupându-l pe Mihail Petrovici, se din nou către moșierul cu mustățile albe. Dar, după părerea dumitale cum trebuie să sporți acum gospodăria? Cum poți să porți dacă nu tot ca Mihail Petrovici? Să dai mușicilor pământul în dișmă sau în arendă? Asta se poate. Numai că în felul ăsta se duce abuția țării. Acolo unde pe vremea iubăgiei, când se făcea gospodărie bună, pământul producea 9 la 1, dat în parte, va produce de azi înainte 3 la 1. Emanciparea a adus Rusia de râpă. Svyashki se uită la Levin cu ochi zâmbitori și chiar îi făcu un semn ironic, abia zărit. Lui Levin, cuvintele moșierului nu îi se părură însă caragioase. Le înțelegea mai bine decât îl înțelegea pe Svyashki. Multe lucruri spuse de moșier ca să demonstreze de ce emanciparea adusese Rusia de râpă, îi părură foarte adevărate, nu-i pentru dânsul și indiscutabile. Se vedea că moșierul își expune ideile lui personale, ceea ce se întâmplă atât de rar, idei la care ajunsese nu din dorința de a da de lucru unei minți inactive, ci idei izvărâte din experiența sa, dezvoltate în singurătatea de la țară și studiate din toate punctele de vedere. Vedeți dumneavoastră, spunea el, vrând probabil să arate că nu e lipsit de cultură. Progresul nu se realizează decât prin putere. Voați reformele lui Petru, Alei Caterinei și ale lui Alexandru. Luați istoria Europei, mai ales în ceea ce privește progresul în agricultură. Până și cartoful a fost introdus la noi cu forța. Nici plugul de lemn nu s-a arat de când lumea. A fost introdus poate pe vremea apanajilor acordate căneșilor, În orice caz însă, cu forța. Acum, în zilele noastre, noi moșierii am avut pe vremea iubăgiei gospodării perfecționate. Uscătorile, vânturătorile, căratul gunoailor, uneltele, Totul a fost introdus prin puterea noastră. La început muzicii s-au împotrivit, dar pe urmă ne-au imitat. Acum însă, după desfințarea iubăgiei, ni s-a luat puterea, iar gospodăriile noastre, care se aflau la un nivel ridicat, trebuie să se coboare la starea cea mai primitivă, sălbatică. Așa văd eu lucrurile. Dar de ce? Îl întrebă Sfiaschi. Dacă e vorba de o gospodărie rațională, poți să o porți cu lucrători neimiți mai având autoritatea de plină, cu cine s-o port? Ia, spune -mi. Am ajuns la forța de muncă. Elementul de căpetenie în agricultură, se gândi vin. Cu lucrătorii. Lucrătorii nu vor să muncească cum se cade și nu vor să folosească unelte perfecționate. Lucrătorul nostru nu știe decât să se îmbete ca un porc și să stea tot ce îi dai pe mână. Îți omoară caii, îți rupe hamurile bune, îți schimbă roata cu șină și o bea, Îți bagă cuiroiști în mașina de treierat ca să-ți o strice. E silă de tot ce nu e croit după capul lui. De aceea a și scăzut nivelul general al agriculturii. Pământul e căzut în paragină, nepădit de pelin sau împărțit la mujici. Acolo unde dădea de un milion de bănicioare, nu mai dă da azi decât câteva sute de mii. A obștească a scăzut. Dacă s-ar fi făcut același lucru, însă cu socoteală, Începu să-și dezvolte un plan de eliberare a țăranilor, care ar fi înlăturat toate neajunsurile. Pe nu-l interesa asta, iar când îi o moșierul, el reveni la prima idee și spuse de-a dreptul lui Sviașschi, încercând să-l oblige să-și exprime părerea adevărată în această privință. E foarte adevărat că nivelul gospodăriei scade la noi și că din pricina raporturilor noastre actuale cu țăranii, e cu neputință să ai o gospodărie rațională productivă. Nu cred asta, răspunse Sfiaschi, de-astă dată serios. Nu numai că nu suntem în stare să ne purtăm gospodăria, cât despre gospodăria noastră din timpul obăgiei, nu numai că nu era la un nivel prea ridicat, ci, din potrivă, la unul foarte scăzut. Nu aveam nici mașini, nici vite de muncă și nici o adevărată administrație. Noi nu știm nici să ne ținem socotelile. Întrebați pe oricare gospodar. Nu știe ce este rentabil și ce nu este rentabil. Contabilitate italiană," spuse ironic moșierul. Oricum ai ține socoterile, dacă țăranii îți strică totul, nu ți rămâne niciun câștig." De ce să-ți strice? O mașină de treierat proastă, ca morișca dumitale rusească, ți-o strică. Dar mașina mea cu aburi nu mi-o strică. Un căluț rusesc de neam prost, pe care trebuie să-l tragi de coadă, ți-l dă gata. Dar ies, aduci perșeroni sau cel puțin cai de povară. Pe ăștia nu ți dă gata. Și așa cu toate." Trebuie să ridicăm cât mai mult nivelul agriculturii. Însă, ai cu ce, Nicolae Ivanăci? Dumneata, asta e bine, dar eu? Țineți băiatul la universitate, de pe cei mici la liceu, eu n-am de unde să-mi cumpăr perșeroni. De asta sunt bănci. Ca să-ți scoate la mezat cel de pe urmă petic de pământ, îți foarte mulțumesc. Nu sunt de părere că trebuie și că putem ridica nivelul agriculturii, zise Levin. Eu mă ocup cu o agricultura, am și mijloace, dar nu pot face nimic. Nu știu cui folosesc băncile. Eu, cel puțin, la orice am investit bani în agricultură, n-am avut decât pierderi. Cu vitele, pierdere. Cu mașinile, pierdere. Așa e, întări moșierul cel cu mustățile albe, răzând mulțumit. Și nu sunt singurul, adăugă Levin. Mă gândesc la toți gospodarii care își exploatează moșiile în mod rațional. Toți, cu rare excepții, lucrează în pierdere. Ei, spune și dumneata, moșia dumitare ți-a dat câștig bun? Îl întrebă pe Sviașchi și prinse numai decât în privirea lui acea fulgerare de spaimă pe care o zărea ori de câte ori voia să treacă dincolo de camerele de primire din mintea prietenului său. Afară de aceasta, întrebarea lui Levin nu prea era de bună credință. Anfitrioana îi spusese mai înainte la ceai că în vara aceea Adusese de la Moscova un neamț priceput la contabilitate, care în schimbul unui onorar de 500 de ruble le făcuse socotelile moșiei și găsise că ea aduce o pierdere de 3.000 și ceva de ruble. Nu-și amintea anume cât, dar neamțul socotise până la un sfert de copeică. Când auzi venitul gospodăriei lui Svierski, moșierul zâmbi, știind probabil ce câștig putea avea vecinul său, mareșalul nobilii Mii. – Poate că nu e cine știe ce câștig, răspunse Sveaschi. Asta dovedește numai că sunt sau prost gospodar sau că investesc din capital ca să-mi crească după aceea. – Ah, renta! – spuni Levin Mânios. – Poate că renta există în Europa, unde pământul se îmbunătățește datorită muncii depuse. La noi însă, pământul ajunge tot mai prost prin munca depusă, care se mărginește la arat. Prin urmare, nu există rentă. – Cum nu există rentă? Doar e o lege. Atunci suntem în afara legii. Cuvântul rentă nu ne explică nimic, ci din ne încurcă. Dar ea spune, te rog, care poate fi teoria rentei? Doriți lapte bătut? Mașa, trimite-ne aici lapte bătut sau o puțină zmeură, spuse Sviașchi soției sale. Anul ăsta zmeura a ținut mult de tot. Sviașchi se scule în cea mai bună dispoziție și se îndepărtă, crezând pe semne că discuția se-i dar pentru Levin ea tocmai abia începea. Lipsit de partener, Levin urmă convorbirea cu moșierul, încercând să-l convingă că toate greutățile veneau de acolo că proprietarii nu vreau să cunoască însușirile și caracterul lucrătorului. Moșierul însă, ca omul care gândește original și în singurătate, înțelegea nevoie ideile altora și ținea foarte mult la ideile sale. Susținea că mujicul rus e un porc și se complace în murdărie, iar ca să-l scoți din starea asta, e nevoie de putere. Și noi nu avem. Trebuie o bâtă. Noi însă am ajuns atât de liberali, încât am înlocuit dintr-o dată bâta milenară prin niște avocați și prin închisoare, datorită cărora acest mujiți nevrednici și puturoși sunt hrăniți cu supă bună și li se socotește și volumul de aer trebuincios. De ce crezi dumneata zise Levin, încercând să revine la chestiune, că nu s-ar putea stabili astfel de raporturi cu forța de muncă, încât munca să ajungă rentabilă. Așa ceva n-are să se întâmple niciodată cu poporul rus. N-avem destul autoritate, răspunse moșierul. Dar ce raporturi noi s-ar putea găsi? Întrebă Sviaschi după ce își bău laptele bătut și și-a prinse o țigară, apropiindu-se din nou de musafiri. Toate raporturile posibile cu forța de muncă sunt precizate și studiate, adăugă el. Rămășițele barbariei, comunitatea primitivă cu răspunderea ei obștească, se destramă de la sine. Iubăgia a fost desființată. Rămâne numai munca liberă, ale cărei forme sunt precizate și puse la punct. Trebuie să le primim. Argat, lucrător cu ziua, fermier, n-ai cum să ieși din asta. Însă Europa e nemulțumită de aceste forme. Fie e nemulțumită, caută alte forme și, desigur care să le găsească. Același lucru spun și eu, răspunse Levin. De ce să nu căutăm și noi? E ca și cum a încercat să inventezi metode noi de a construi căi ferate, când ele sunt inventate de mult. Dar dacă nu ni se potrivesc, dacă sunt proaste, întrebă Levin. Constantin Dimitric, prinse din nou o tresărire de spaimă în ochiul lui Sviașschi. asta e să ne fudulim. Noi am găsit ceea ce căuta Europa. Cunosc toate astea. Dar, iartă-mă, dumneata știi tot ce s-a făcut în Europa în chestiunea organizării muncitorilor?" Nu, știu prea puțin. Chestiunea asta preocupă astăzi cele mai luminate minți din Europa." Toată literatura asta uriașă în problema muncitorească, având cea mai liberală atitudine la saliană, organizația din Mulhausen e un fapt realizat pe care îl cunoști probabil. Da, dar foarte vag. Nu, spui numai așa. Cunoști desigur toate astea tot atât de bine ca și mine. Nu sunt profesor de sociologie, bineînțeles, dar mă interesează. Dacă te interesează cumva și pe dumneata, ocupă-te de problemele astea. Dar la ce concluzii au ajuns? Iartă-mă, te rog! Cei doi moșieri se ridicară în picioare, iar Sviașchi, oprindu-l iarăși pe Levin în neplăcuta încercare de a arunca priviri dincolo de camerele de primire din mintea lui, se duse să-și petreacă musafirii. Capitolul 28 În seara aceea, Levin se plictisit de moarte cu Doamnele. Îl frământea mai mult ca oricând gândul că nemulțumirea lui în privința gospodăriei sale nu era numai un caz personal, ci reprezenta o stare generală din Rusia, iar crearea unor condiții în care lucrătorii să muncească ca la mujicul unde se oprise în drumul spre Sviarski, nu era un vis, ci o problemă care trebuia rezolvată. Deslegarea acestei probleme grele nu îi părea un lucru de neînvins și simțea că trebuie să încerce o rezolva. Levin spuse noapte bună doamnelor și le făgădui să rămână și pe a doua zi ca să meargă împreună călare pentru a vedea o interesantă surpare de teren într-o pădure a statului. Înainte de a se duce la culcare, Constantin Dimitrici intră în biroul gazdei ca să ia cărțile despre problema muncitorească pe care îi le propusesese Sviaschi. Biroul acestuia era o cameră foarte mare, plină de dulapuri cu cărți. Se aflau acolo două mese. Un birou masiv în mijlocul odăii, și o masă rotundă pe care erau așezate în formă de stea în împrejurul lâmpic, ultimele numere de ziare și de reviste în diferite limbi. Lângă birou se găsea un dulăpior cu sertare și etichete aurii pentru fel de fel de dosare. Sveașchi scoase cărțile și se așeză într-un balansoar. La ce te uiți?" îl întrebă el pe Levin, care se oprise lângă masa cea rotundă răsfoind revistele. Ah, da!" Ia acolo un articol interesant," zise Sviazschi despre revista pe care o ținea vin în mână. S-a constatat, urmă el cu însuflețire, prin voioșie, că principalul vinovat al împărțirii poloniei n-a fost Frederic. S-a constatat și Sviazschi îi expuse pe scurt, cu claritatea lui obișnuită, această nouă teorie atât de importantă și de interesantă. Deși era preocupat mai ales de problema agrară, Ascultându-l pe Sviarski, Levin se întreba. Oare ce-o fi în mintea lui? Și de ce-l interesează împărțirea Poloniei?" Când Sviarski îi spăvi, Levin îl întrebă fără voie. Ei, și ce e cu asta?" Nu era nimic mai mult. Îl interesează articolul și atâta tot. Și Sviarski nu lămuri și nici nu se simți obligat să-i dea vreo lămurire." Moșierul cel mânius m-a interesat foarte mult, zise Levin oftând. E deștept, a spus multe lucruri adevărate. Veziți de treabă, e un partizan ascuns și înveterat al iubirii ca toți ceilalți, răspunse Sviarski. Pe care îi conduci dumneata ca mareșal al nobilimii? Numai că-i conduc în altă parte, spuse Sviarski râzând. Mă interesează un lucru, urmă Levin. El are dreptate când spune că treburile noastre, adică gospodăriile raționale, nu merg Merg numai gospodăriile cu camătă, ca aceea a moșierului care face pe omul cu minte sau cele mai simple Cine e vinovat de asta? Se înțelege ca noi înșine Dar nu e adevărat că nu merg La Vasiliciov merge fabrica Nu știu ce te miră la noi poporul se află la un nivel atât de scăzut de dezvoltare materială și morală, încât nu-i de mirare că se împotrivește la tot ce-i străin. În Europa, gospodăria rațională merge, fiindcă poporul e instruit. Prin urmare, la noi trebuie să instruim poporul. Asta este. Dar cum să instruiești poporul? Ca să instruiești poporul, îți trebuie trei lucruri. Școli, școli și iar școli. Ai spus chiar dumneata că poporul se află la un nivel scăzut de dezvoltare materială. Atunci la ce i-ar folosi școala? Știi, dumneata mi-amintește o anecdotă despre sfaturile date unui bolnav. ce -ar fi să încerci un purgativ? A luat, dar i-a făcut mai rău. Încercat niște lipitori. Am încercat și i-a fost și mai rău. Atunci nu vă mai rămâne decât să vă rugați la Dumnezeu. Am făcut-o și pe asta, dar i-a fost încă și mai rău. Eu vorbesc de economie politică, iar dumneata spui, e și mai rău. Îți vorbesc de socialism, e și mai rău. De instrucțiune, e încă și mai rău. Dar la ce ar putea folosi școlile? Vor da poporului cerințe noi. Iată ce n-am înțeles niciodată, răspunse Levin înflăcărându-se. Cum pot școlile să îmbunătățească starea materială a poporului? Dumneata spui că școlile și știința de carte le vor da cerințe noi. Atât mai e rău, fiindcă poporul nu va fi în stare să și le satisfacă Niciodată nu mi-a intrat în cap cum ar putea săranul să și îmbunătățească starea materială Dacă va ști adunarea, scăderea și catehismul Alaltă seară am întâlnit o femeie cu un copil de țâță Am întrebat-o Unde te duci? Mi-a răspuns Am fost la o babă, băiatul meu plânge întruna. L-am dus să mi lecuiască Am întrebat-o Ce-i face baba? Pune copilașul pe stinghii împoiată, între găini și îl descântă. Ei vezi, singur spui. Ca femeia să nu-și mai ducă băiatul ca să-l pună baba pe stinghii. Pentru asta avem nevoie de... Zise Sviaș Schier râzând voios. A, nu, răspunse Levin cu ciudă. lacul acesta, după mine, are analogie cu tratarea poporului cu școli. Poporul e sărac și încult. Ne dăm seama de asta în tocmai ca și femeia care vede boala copilului încă plânge, dar nu înțeleg la ce ar ajuta școlile împotriva sărăciei și a inculturii, după cum nu înțeleg la ce ar ajuta unui copil bolnav, stinghiile și găinile. Poporul trebuie ajutat ca să scape de sărăcie. Cel puțin în privința asta te apropii de Spencer, care nu-ți place deloc. Și după părerea lui, cultura nu poate fi decât o urmare a bunăstării materiale și a comodității de trai, a unor se, după expresia lui, dar nu a științei de a citi și a socoti. Îmi pare foarte bine, sau din potrivă, foarte rău că mă potrivesc cu Spencer. Numai că știu de mult asta. Școlile, deocamdată, nu ajută la nimic. Ar ajuta o organizare economică astfel întocmită, ca poporul să se îmbogățească și să aibă mai mult timp liber. Atunci vor fi și școli. Totuși, învățământul este azi obligator în toată Europa. Dar dumneata ești de acord cu Spencer în această privință? Îl întrebă Levin. O expresie de spaimă fulgeră în ochii lui Sviașschi, răspunse zâmbind. Ei, dar cazul cu copilul care urlă e extraordinar. L-ai auzit chiar dumneata? Levin își dădu seama că nu va putea găsi niciodată vreo legătură între viața și principiile acestui om. Discuta probabil din plăcerea discuției și era indiferent la ce concluzii ajungea. Îi era neplăcut numai ca argumentația lui să fie împinsă într-un impas. Numai și numai de lucrul acesta se temea și se ferea de el, schimbând îndată vorba, trecând la un subiect distractiv, vesel. Levin era adânc tulburat de impresiile acestei zile, începând cu muzicul la care poposise la jumătatea drumului și care îi lăsase o impresie atât de puternică încât influențase toate gândurile sale din cursul zilei. Apoi simpaticul Sviasky, cu ideile pe care le enunța pentru alții și cu principii de viață de sigur altele, deși ascunse lui Levin, după care trăia ceea ce nu-l Și, ca mulți alții, conducea opinia publică cu ajutorul unor idei cu totul străine lui. Și moșierul acela veșnic măios, care, după Levin, avea perfectă dreptate în judecățile sale trase din experiența aspra vieții, deși îl găsea nedrept și prea pornit împotriva unei clase întregi, cea mai bună clasă din Rusia. În sfârșit, propria lui nemulțumire în conducerea gospodăriei sale și nădejdea nelămurită că va găsi un lac acestei stări de lucruri. Toate acestea se contopeau într-un sentiment de adâncă tulburare lăuntrică și de așteptare a unei apropiate dezlegări. Rămas singur în odaia pregătită pentru dânsul, culcat într-un pat cu somieră care îl sălta pe neașteptate la fiecare mișcare a trupului, Levin nu putu să doarmă multă vreme. Nimic din discuțiile cu Sviașchi nu-l interesase, deși acesta spusese multe lucruri inteligente. În schimb, argumentele moșierului îi reveneau mereu în minte și se gândea la răspunsurile pe care ar fi trebuit să le dea. Da, ar fi trebuit să-i spună așa. Dumneata crezi că agricultura noastră nu merge, fiindcă mușicul urăște toată perfecționarea care trebuie introdusă cu forța. Dacă agricultura n-ar fi mers deloc fără aceste perfecționări, dumneata ai fi avut dreptate. Totuși ea merge Însă merge numai acolo unde lucrătorul muncește După cum e deprins Ca la bătrânul la care am poposit venind încoace Nemulțumirea noastră comună În ce privește agricultura Arată că vinovați suntem noi Nu lucrătorii De mult muncim după capul nostru Europenește fără să ne gândim la însușirile lucrătorilor A venit timpul să ținem seama De această forță de muncă Și să nu ne ibizuim pe forța unui lucrător ideal Ci pe aceea a mujicului rus cu instinctele sale și să ne organizăm gospodăria potrivit cu aceasta închipuiește ar fi trebuit să-i spun că dumneata îți porți gospodăria ca și bătrânul acela Ai găsit mijlocul să interesezi pe lucrători la rodul muncilor și ai găsit în materie de perfecționări o soluție acceptată de toți Atunci voi obține și dumneata de două ori și de trei ori mai mult decât în trecut, fără să-ți secătuiești pământul Împarteți venitul pe din două de lucrătorilor jumătate. Diferența care îți va rămâne va fi mai mare decât ceea ce câștigi acum, iar lucrătorii vor avea mult mai mult decât înainte. Ca să-i zbutești însă, trebuie să cobor nivelul gospodăriei și să cointeresezi pe lucrători la rodul acesteia. Cum să o faci? Asta e o problemă de amănunt. Dar nu pe îndoială că s-ar putea face. Gândul acesta îl tulbura adânc. Nu dormi jumătate din noapte, chipzuind până în cele mai mici amănunte în făptuirea ideii sale. N-a de gând să plece a doua zi, dar în clipa aceea se hotărâ să plece dis de dimineață. Afară de aceasta, cumnata gazdei, cu decolteul rochiei sale, îi stărnea un fel de sentiment de rușine și de căință, ca și cum el ar fi săvârșit o faptă rea. Dar mai cu seamă trebuia să plece fără zăbavă ca să aibă când propune mujicilor în noul proiect, înainte de însămânțările de toamnă, care urmau să se facă pe noile temeiuri. Hotorâ să așeze pe baze noi toată gospodăria lui de până atunci. Capitolul 29 Levin întâmpină multe greutăți în îndeplinirea planului său. Se zbătu însă din răsputeri și izbuti să facă, dacă nu în tocmai ceea ce dorea, cel puțin atât cât să poată crede, fără să se înșele singur, că acțiunea aceasta merită o steneală a lui. Una din cele mai mari greutăți sta în faptul că gospodăria era pornită și nu se mai putea opri ca să ia totul de la capăt, ci lucrurile trebuiau drese din mers. În aceeași seară, când Levine ajunse acasă și împărtăși logofătului planurile sale, acesta în cuvință, cu o vădită plăcere, partea din cuvântare în care stăpânul arăta că tot ceea ce făcuse până atunci pusese fără rost și nerentabil. Logofotul spuse chiar că el susținuse de mult acest lucru, dar că nimeni nu-l luase în seamă. În ceea ce privește propunerea făcută de Levin ca toți muncitorii să participe ca asociați la întreaga gospodărire a moșiei, Logofotul se arătă mâhnit și, fără să-și dea anume părerea, spuse numai decât că a doua zi dimineața trebuiau cărați și cei din urmă snop de secară și că trebuia întors pământul. Levin își dădu seama că acum nu era încă timpul potrivit pentru a vorbi despre aceste schimbări. Intrând în vorbă cu mujicii și propunându-le să le dea pământ în condiții noi, Levin se lovi de aceeași greutate. Mujicii erau prea prinși de munca obișnuită a zilei ca să aibă vreme să se gândească la foloasele și la ponoasele unei noi organizări. Numai un mujic nătâng, Ivan, îngrijitorul vitelor, parcă înțelese mai bine propunerea lui Levin de a lua parte, împreună cu familia, la câștigurile aduse de fermă și în cuvință în totul planul acesta. Când însă începuse vine început să arate foloasele de mai târziu, pe chipul lui Ivan se oglindiră spaima și părerea de rău că nu poate urmări spusele sale până la capăt. Omul își găsi repede treburi care nu suferau amânare. Luă o furcă și se apucă să pună fân într-o boxă, să aducă apă sau să scoată bălegar. Altă greutate sta în neîncrederea a țăranilor, care presupuneau că moșierul nu putea să urmărească alt scop decât de, de a-i cât mai mult. Erau adânc încredințați că adevăratul scop al moșierului, orice li s-ar fi spus, era ascuns în dosul acestor vorbe. Ei înșiși, arătându-și părerile, vorbeau multe, dar nu-și dădeau niciodată pe fața adevăratul lor gând. Afară de aceasta, levin înțelegea că moșierul cel mânios avea dreptate, țăranii puneau ca primă condiție pentru orice înțelegere să nu fie siliți să se folosi de vreo metodă agricolă nouă sau de vreo altă nouă. Țăranii, deși recunoșteau că plugul de fier ară mai bine și că mașina lucrează mai repede, găseau totuși mii de pricini ca să arate de ce nu se puteau folosi nici de una, nici de alta. Deși era încredințat că trebuia să scoboare nivelul gospodăriei, lui Levin îi părea rău să renunțe la aperfecționări ale căror foloase erau atât de vădite. Cu toate aceste greutăți, el își impuse punctul său de vedere și la începutul toamnei, lucrurile erau puse la cale sau cel puțin așa îi se părea lui Levin se gândise întâi să-și dea toată gospodăria așa cum se găsea mujicilor, argaților și logofătului pe baza unor noi condiții de tobărășie. Se convinse însă în foarte scurt timp că acest lucru era cu neputință Atunci hotărâ să-și împartă moșia în câteva părți Ferma cu vitele, da, grădina de zarzavat fânețele și ogoarele urmând ca fiecare să fie o întreprindere deosebită. Ivan cel Nătâng, îngrijitorul vitelor, care, după cum credea Levin, înțelesese chestiunea mai bine decât toți ceilalți, își găsit o vară și mai ales printre membrii familiei sale și se făcut asociat la ferma de vite. Câmpul din fund, care rămăsese de opt ani pârloagă, a fost luat în noile condiții de șase familii țărănești, sub conducerea unui teslar deștept numit Feodor Rezunov. Iar muzicul Șuraev luă în aceleași condiții toate grădinile dezarzavat. Restul moșiei rămase ca în trecut, dar cele trei exploatări, care constituiau începutul noii sale organizări, îi dădeau mult de lucru lui Levin.